Məhsələ, müsəlmanlar, ən birinci təqvəl olmaqda çağırlar. Və Allah səhətlərə bu şəriyyətə belə yollamayıb. Bu dinimiz paç və kamil dəlib ki, insanlar bununla nəcət açsınlar. Çünki bu din, ruhun qidası, dəvlən əlacıdır. Bütün vəziyyətlərin bütün çətinliklərin və ənçinin cəmiyyət üçün əlavdır, çıxış yoludur. Ona görə bu dinin əmirlərində fikir verib, öyrənib, tabu olub, tətbiq eləşəyə ancaq xeyrin ailə olaraq. Həm Quran-ı Kəlimə, həm Peyğəmbər sallallahu aleyhə sələmə hədiflərinə və Allahəsələnə hər bir ayəsi hələ tətbiq olunsa bir neçə ayəsi onlar artıq vəziyyəti dəyişməyolar və təsəbirlə bütün şəriyyət necə olsa. Həmçin Peygamber sallallahu aleyhi və sələlərinin onun dediklərini, hədisləri bizə eminləşir. Dün bir dənə Peygamber sallallahu aleyhi və sələmin bir dənə vəziyyətlərindən bir dənə toxuna. O da Muazıb-i Cevəl radiyallahu anhoya, Diyir ki, Muaz bin Cəbə dilir ki, rəziyallahu sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, "Ubudullah və la tüşriku bihi şeyə." Yalnız Allah'a ibadətilə və ona şərik qoşma. Qu'amə lillə kənnə tərā. Və Allah tun bi əməli Allah tunəyəz. et, ele ki, elə ki sən elə onu görürsən, və adud nəfsək fil məuta. Yəni özünü də ölümə hafnlaşdır. Vəzkurullah və la zikre. Əndə kullə həjənün və şədəq, hər bir daşın və ağzın yanında Allahı xikir et. Və izə amiltə şey, və izə amiltə səiyyətan, bi-cənbihə hasəna. Ayət bir günah bir iş görsə, dərhal yanında bir yaxşı bir iş gör. Sirri bir günah olsa, sirri etkinə yaxşı bir əməli, açıq aşkar edilsə günah, açıq aşkar bir yaxşı əməli. Bu, bu hadisi, bu tavsiyanı yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem təvsiyyəsi müzev müsləlmanlara Muatib-i Nəceber radiyallahu anh hivayət o eşidib. Hadisi də özü, Hasan necə şeyh Albani buyurur, Tabara Ali ve Beyhəq hivayət iləyir. Hasan yani məğbuldür. Seyyidi yani, seyyəxundur. Və necə görəşib bu hadisdə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemə xüsusən 6 dənə məsələyi toxunur. 6 dənə məsələ var bu hadisdə. Və ki, bu Muaz rəbiyyəllərin həyə aid deyil. Bu hamın ümməti aittir. Və en birinci bunu Muaz əşidib. Pədişlə Muaz rəbiyyəllərin həziləti görsənəyiz. Çünki Peygamber sələlləri sələm Muaz rəbiyyəllərin hə ayrıcı da vəsiyyətlər edirdi. Nəzə bir dəvə çalıştik ondan, Allah'ın kulların üzerində haqqı ve kulların üzerində olan haqqı dedi, bilirsem nədə? Muaz demir-i Cebel radiyallahu anh-u həyir. Ve Peygamber sələsə Muazdan bir neçə dəfə fədə danışardı. O bəhədiş-tə de Muaz radiyallahu anh-u həyir, rivayət-i həyir. Muaz radiyallahu anh-u ümmətin halal haramın bilənlərindən biriydi. Ve hemçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona barədə buyurur ki, qiyamət günü alimlərdən bir dərəcə qabaqda olacaq. Mərhumun. Alimlərdən qabaqda olacaq. Və özü də əfsanə idi. Radiyallahu, Xəzirəc Xəzirəc. Və radiyallahu. anh. Xəzreq qəbiləsindən. Xəzrelidir. Və hicrətin 18-ci ildə vəfat elib. Radiyallahu anh. Peyğəmbər sallallahu öz vaxtında Məkkənin fəthində ona əmr qoymuşdu. Mekke. Hətta Cəmaətə ölədə. Və sonra Hicrətin 9-cu və ya 10-cu illərində e, Muaz rəziyallahu anh-ı yollayır. Ora qalıb kimi hətta Cəmaətə ölədə. Şəh Allah qanını yaxşı bilirdi. Cəhalərin içində. Və sonra Rəsul sallallahu əleyhi ve sonra qayıdır Mədinəyə. Və sonra Umar rəziyallahu onu Şamə yollayır. Şamda da vəfat edəyir. Təba bir Və Muaz bir şey, Peyğəmbər sallallahu aleyhə sələm buyurdu ki, O, budullah. Yalnız Allah'a iladəkdirə. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhə sələm bu sözündə bildirir ki, ibadət yalnız Allah sundur. Allah'tan qeyrəsində olmaz. Çəki Allah'tan qeyrəsində, ibadət eləsənən, Allah'a şəriq qoşşadıysam. Ubudullah, yəni ibadət yalnız Allah adı, Allah sınır və səlam. Qələyib sələm ki, ibadət vacibdir, çünki əmr formasına gəlir. Ubudullah, ibadət vacibdir. Ve Peygamber sələllələlələm, əştə Kuran əsəqiləm və də dəyiləri. Şirəl Allah səhələləm edir, ne buyurur? Yə yuhənnəs, ubudu rabbakum. و عباد ربكم الذي خلقكم فالاءه فدرس رسائل bil-ta'a yani ey insanlar yalnız Allah'a sübhi haliqena rabb ze ibadet edin şeyə əsas o xaliq libset məlik ibadet ona lazım de ondan qeritsəyisən o da məxluqdur sənin kimi olmaz yani Allahu ta'ala'nın Onun əmirlərini tabi olun. Nəhirlərindən çəkinün. Fə bu cür dünya və ahirətdə saadət çatın bilərsiniz. O, budullah. Fə Peygamber sallallahu aleyhi və sələləm də əmirləyir ibadə kim? Necə Allah? Əmirləyir. Çəki Peygamber sallallahu aleyhi və sələm Allah diyən diyirdi. Allah diyən kimi yaşayırdı. Ona görə Aişə radiyallahu anhədən soruşandı ki, əkləqibarədə Dədə, ahlabi Kur'an idi. Kur'an. Yani Kur'an necə deyib, necə olma lazımdı və Peygamber salatan hələydi. Sallallahu, sallallahu aleyhə sələm. Ve sonra hadistə Peygamber sallallahu aleyhə sələm buyurur ki, وَلَا تُشْرِقُ بِهِ شَيْئًا Dəyir, Allah-ı ibadətələ Və heç bir şeydə ona şərq var. Heç bir şeydə. Çünki şey qeyri-məyyənlik burada gəlir və əmir və ya nəhv olan cümlələrdə qeyri-məyyənlik ilə gələndə ümumiliyyə də əvələt edilir. bir qayda var. Ələrdimində Vələ tuşriku bihi şeyə. Heç bir şeydə. Heç bir şeydə Allah'a şərq qoşmaq olmaz. Duada, nəzirdə, ibadətdə, səcdədə. Nə ibadət sayılır, heç bir şeydə olmaz. وَلَا تُفْشِقُوا بِهِ الشَّيْعَ Yəni şirkin mənası ibadətdə neyse Allah'tan gerirsen sərf eleməydi. Ve dinimiz tohidə əmirliyib. Yəni yalnız teç Allah'ı ibadət eleməyib. Ve şirkdən qədəganlıyib. Onu şərif qoxşumandan qədəganlıyib. Ve təbii ki Onlar hamısı biz bilir ki, ibadət o vaxt düzgün saləcəki şirkdən uzaq olandan sorar. Fikirləri siz, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələ ispatla inkarı təmilədir. Sağ tovhid budur. İspat, u'budullah. İnkar, vələ tüştüku bir şeyə. Yəni, ispat, Allah'a ibadət elə yalnız ona, inkar, ona şərip toşma. Hələ bu, lə ilə Allah mənası Gülələnə mənası inkiar və ispatdır. Lə iləhə, yoxdur məbud, inkiar. İllə Allah. Yalnız Allah'tan başqa ispat. Üməli, tohid o axt üç olur ki, inkar və ispat bir yerdə olab. Təhsə inkiar kifayət deyil. Necə ki, təhsə ispat da kifayət deyil. Gələk inkiar və ispat etiqanında olab. Yəni yalnız ilah yalnız Allahdır. ispat və incar ki, Allahdan qeyrisin ibadətə ayə heç heç yoxdur. Onda səhv gedən düzəlir. Və həmçinin biz də bilirik ki, ibadət də o vaxt qəbul olur. O vaxt qəbul olur. O vaxt təvhid incar mə isbat olacaq və həmçinin əsas ibadəti biz bilirik ki, iki dəhşət var. Birinci Hər bir əməl Allah üçün olmalıdır, ixilas və ikinci şəhəttə ibadətini qabı olmaq üçün Peygamber sallallahu aleyhi səlləmə qabı olmaq. Yəni Peygamber sallallahu aleyhi səlləmə ona uyğun olmalıdır. Yoxsa əməl məvduqdır. Və sonra hədistə buyurur ki, Peygamber sallallahu aleyhi səlləm, Allah üçün necə onu görürsən ona o cür, cür ibadət elə. Necə onu görürsən. burada da ikhlasdır. Yəni, hədiş ixlası da cəmini. Yəni, Allaha ibadət ixlasla olmalıdır. Eksanla olmalıdır. Bilmək üçün, Allah Allah sən görür. Sən onu görməsən də. Xofla, xuşul olmalıdır, qorxu ilə. Həmçinin məhəbbətlə, həmçinin ümidlə. Çünki biz bilirik ki, işsizlə şəhərdə ol, İçtilsən qərbdə ol. Allah subhanətə haləyə gören kimi ibadət ilə. Sərqiyox, sərqiyox, sərqiyox, sərqiyox, sərqiyox günə. Olsa o, o, da son dönüş onadır. Çünki Allah subhanətə buyurur ki, İnnə ileynə iyyəbəhüm Sümmə innə aleynə hisəbəhüm Qaşir suresi, 25-26-cu ayələr. Qaşir yani, suresi, dönüş ayələri bildirir ki, onunsa dönüş bizədir. Və onların haqq həsabını bit çəkəcəyik. Allah Əsəməni Hələlə. Həmsinin hədistə faydalardan qardaşlar, Peyğəmbər saları sən buyurur ki, özüvi ölümə hazırlaşdır. Özüvi ölümə hazırlaşdır. Yəni ölümün yada salmağında fayda var Peyğəmbər saları sənə bilindirir. Başa düşənlər üçün. Yəni ölümü yada sal ki, sən də öləcəksən. Bu kömək eləyir. Allahı yaxınlaşmağa, günahlardan uzaqlaşmağa, Allahdan qeyrisinə, məftarqılığa. Ondsa dönüş onadır. Sən gedir qəbirdən istəsən də, armada ağacından istəsən də, o da çürüyb gelecək, eşyə qalmayacaq, lakin Allah daimidir. Ona görə ölümü yada salınmağa yaxşıdır. Bizdə görürsəm də, elə adamı yox tutuyacaq, yenidə olmasın qəbir sandıqda, lakin olur, Kervisanda başla söhbətə. Yox, bürəş, fikirləş. Kervisanda ya da ahirət ya da sağ ol. İlci ilə ki, sən adam ölümdən fayda götürər, ölümü yada salmağından. Səhəri səhəri səhəri göstürmür. Elə bir üçün buna aittir. Və ya var da, sən 40 yaşı var, elə bir iki, hələn bir 40 da var da, 80 də də. 80 də sonra ölüm var da fikirləşməyə var. Hənsə hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm bildirir ki, Allahı daş, ağac yanında da zikr elə. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm burada işarə eləyik sənə, Allah nə ol? Daima Allah nə ol? Gör nə qədər daş var, nə qədər ağac var. Hədis göstərir ki, zikrin çox öləməyi sənə təşviq eləyib. Yəni, Allah daimə zikir elə. Nə qədər daşlar, nə qədər ağac var? Bu, yəni, işarə edir ki, Allaha çox zikir elə. Həm kimində daşla ağac və başqaları qiyamət kimi şahadət edəcə ilə. Şahadət Allah s.ə.q. buyurur ki, Yə eyyuhəlləzine əmanuz qurullah zikrən kəsirə eyman gətirənlər Allahı çoxlu zikr edirəm. Səbs surəsi 2-ci aya, 7 Və başqa ayədə Allah Subhanahu təala buyurur ki: "Əlləzinin yazkurunullah qiyamən və qu'udan və ala junubihim". 9-cu aya. Yəni mənasını desək 191-ci aya. 191. Onlar ki, yəni möminlərdən nəşir aya, onlar ki, Allah Subhanahu kıyam halında, oturaraq və uzanaraq Allah subhantana zikr edərlər. Həliştə işare ki, hər qas ağac yanında. Yəni, çox elək. O mənələdir. Olar ki, mən bir şey nəzərdə samama lazımdır ki, kardaşlar, fikirləmə lazımdır ki, zikr və ibadətdir. Başqa ibadətlər kimi şəriətə uyğun olmalıdır. Suflərin zikrindən yox. Suflərin zikrindən yox, amma belə isə, elhamdülillə, zikr, şəriət icazı verib, Lakin, hər kəsə özü az kimi lazımdır çapmaq və ya özü qapanmaq belə təhkə dünyaya gedmək və s. Şişirtmək təhkə şişirtmək bu olmaz, yoxsa dünyaya mey meyli, meyli olmamaq yaxşı alan məktərdəndir. Və zikirdə həmçinin necə ki o qayda ki var, ikilənə ibadətin qəbul olmaq üçün, Yəni xalis Allah səllallahu əleyhi və peyğəmbər sallallahu əleyhi biz bilirik peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm keçillər illərdir öyrədi bu mətin. Yəndə, başlayanda, qutaranda, evdən çıxanda, evə girəndə, məktəbə daxil girəndə, məktəbdən çıxanda, hətta tə ayağına girib çıxanda o dərəcədə. Yəni sən əgər bunları öyrərsən, sənin günün bayramçı kimi keçəcək, alhamdulillah. Düz gələndə, Elhamdülilləh. Sonra aşağı yukarı gələndə, Subhanallah, Allahu Ekber. Yani daima zikir, daima. Seferət çaldı, dua. Və səyir. Çoxdur, çox, qərdəşəl. Hədiştə işarəliyik ki, zikri çox ölü. Və həmçinin, seher-aqşan zikirləri, həmçinin, bəkhildir. Həmçinin, qərdəşlər, hədiştə olan faydalardan həmçinin, Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizə tövsiyə eləyir ki, əgər bir günah eləsən, onun yanında dərhal yaxşı bir əməl gör. Və fikirdə hədisə deyir ki, günah etmə. Başa bir də nə etsən. Hədis deyir ki, günah etsinə. Sadəcə hədis necə belə deyir. Günah eləsən əgər. Çünki insan məxsum deyil. Tanış, dəhşərik. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələni, bu iki hər bir Adəm oğlu xəta edəndir və enxeyli xəta edənlər, denə, tövbə edənlərdir. Və Peyğəmbər sallallahu və bilir ki, günah olur. Deyir ki, bir günah etsin, dərhal onun yanında bir savab iş gör. Laf gizli günah olsa gizli etsinən o savabı, aşkar olsa aşkar etsinən o savabı. Ona görə insan mümin, həmçinin peyğəmbər salatunucumuz öyrədir ki, əgər bizim dilimizdən, əməllərimizdən səhv olsa mütləq bir yaxşı iş görməliyik. Heç ki Allah Subhanahu buyurub, "İnəl hasenatı yuzhimunə sayyə." Yaxşı əməllər Ona görə qardaşlar Bunlar hamısı tövsiyədir. Ona görə, məsələn, <coughs> kim məsələn valideynin sözləndə çıksa, valideynə sesin qaldırsa, və ya valideynindəki insan sus gənə, atası ne desə və ya anası ne bu günahdır. Dərhal, əstəhfurullah ləfə, hə, onu günahdan sonra, qitəməndən sonra yaxəməndir. Ya əstəhfurullah lədərhal, Allah'tan bağışlanmanı dilər. Yə gət təhslamaz, al ki, namaz kıl. Yə sədəqə verir. Həmçinin bu, əgər bir qardaşınla mübahisələsən və ya hansı bir əməl görsün ki, səməl. Dərhal, yaxşı əmələ tabi ilə olar. Hətta onu bağışlayasən. O, günah sinisindir. O, bu, bəzi, bu bizdə, bu hədistə bəzi törsiyyələridir bizə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin. Və təsəvvürlə bu təsərrülatdan bu adi səməl olsa, görənə qədər insan özü düzələr, cəmiyyət düzələr və dinimiz şəriətimiz bələdə qovuşar. Qədə Az da xeyirdir. Allah Subhanahu taala bizə işi faydanlarda nəsin və ölkəmiz üçün müsəlman ölkənə xətaqdan, baladan qorusun. Həmçinin Allah Subhanahu taala müsəlmanlara kömək olaraq, həmçinin yara pırtı müsəlmanlar çıxatsələr, şəfa ver və yarə bizə sabit et. Yarab məscidlərimizi aşmama kömək ol. Yarab xüsusən Əbduker məscidi aşmama kömək ol. Və kimlər vayinə olursa yarab onları elə cəzalandır ki, başqalarına dərs olsunlar, bir də belə şeylər etməsinlər. Aqul hata vəstəğfurullah li və lekum və lisairil müsəlmin min kulli zənbə astəğfiruh, innəhu huval gəfurur rəhim. Elhamdülillahi rəbbil və salamə alə əşrafil سيدنا محمد و آله و اصحابه الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان و ايتاء ذي عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون و الله اكبر والله يعلم ما تصنعون واقم الصلاه